Русалка, народжена без душі, мучиться бажанням стати земною і знати пристрасті і чари життя людського. Але людську гарячу душу вона може здобути тільки тоді, коли її полюбить хтось із людей. Звідки в нього переконання, що Наталка якимсь чином опинилася в русалковому світі, а він, твердо хліб, приходить її рятівником зі світу людей? З яким велінням і яким правом? Він жив не правом, а надіями. Минула осінь, тоді зима. Він не втрачав надійне щось велике, незвичайне. Хіба він знав, що то і як зветься. Тепер усі сподівання покладав на весну. Оспівана, прославлена, вознесена всіма поетами світу пора найбільших надій і уповані. Що принесе вона чоловікові, який життя своє присвятив, щоб рятувати людей від зла, а сам замість добра вистражданого і чесного, досі не знав нічого, окрім несправедливих ударів долі і цілковитої неуваги світу. Весна була затяжна і холодна, та холодна весна – це ще не так страшна, як холодні душі. І ти серед холодних душ, важких і непорушних, як велике мокре каміння». Тепер до хлібом із особливою гостротою згадалися вірші, які давно колись читав йому професор Лесь Панасович про холод душі. Стало соромно, що забув свого учителя й друга, за цілу зиму навіть не поцікавився, як його здоров'я, та той же, мабуть, знову заліз зі своїми хворими ногами. Як же він міг забути Леся Панасовича, хіба не присягав подумки перед цим дивним чоловіком? «Не допускай холодності в душу, холодні серця заважають людям і людству». Твердохліб подзвонив на червонеармійську. Лесь Панасович, мов би, тільки і ждав його дзвінка. Одразу взяв трубку, не став скаржитись на своє здоров'я, а йшлось йому передовсім про Київ, про збереження його недоторканості. «Ви чули, Федоре, яблуньку біля університету на бульварі Шевченка знищили». Там метробуд пробиває якусь вентиляційну шахту чи що. А яблонька – це не просто яблуневий сад і не просто студентське кафе, це наша історія. Під час війни там була явка київських підпільників. Буквально за 300 метрів від того місця баскетбольний майданчик Інституту математики. Невже не могли пожертвувати баскетбольним майданчиком заради станції метро? А треба було конче руйнувати те, що є нашою історією. Твердо хліб промурмотів про свою солідарність з Лесом Панасовичем, і про те, що він давно збирається до нього, але тепер уже обов'язково прийде, і тоді вони. Знаєте, Федоре, перепинив його нікчемні виправдання Олесь Панасович, я все прекрасно розумію. Ви людина забігана до краю, над вами цілі гірські хребти обов'язків, тому не маю до вас ніяких претензій. Якось ви обіцяли познайомити мене з депутатом міськради. Я хотів, але це тепер не має значення. Знаєте, коли отак лежиш у чотирьох стінах, то якось починаєш розуміти людей і можеш виправдати їх. Більшість людей одмахуються від історії, щоб жити легше, простіше. Тягар історії не кожному під силу. Все можна виправдати, окрім освіченого варварства. От і з ними воюю. хліб знову став обіцяти, що прийде і що може все ж таки вдасться йому, того депутата. Несподівано для себе він згонив, що той депутат власне жінка. Хоч тут нічого такого. Лесь Панасович Вловив його стривоженість і невпевненість, але не прийшов на допомогу, а загнав Твердохліба ще в глухіший кут, на сніжкула та спитавши. «То це жінка чи депутат? Я щось не розібрав». «Ну, Твердохліб знітився до краю, вона, звичайно, жінка, але...» «Не впізнаю вас, Федоре, Через жінок діють тільки полохливі ошуканці або віроломні вбивці». Хіба ми з вами такі? Ви не зрозуміли мене, Лесі Панасовичі, тут справа не втім. Але професор не слухав. Для нього твердо, хліб був теж якоюсь часткою Києва. Та як же можна допустити, бодай, найнезначніше руйнування цієї частки? Федери, повчально промовив Лесі Панасович, ви не маєте права відступати від своїх принципів. Я вас знаю давно, «І вірю у вас, мов власного сина, восторжествувати або загинути, ось, тільки так треба жити. Ви повинні до мене прийти неодмінно». «Я прийду», – клопливо пообіцяв твердо хліб, – «я обов'язково прийду, Лесі І пам'ятайте, що я стривожений. Я відчув, що у вас пробуджується якийсь хаос. Наслідки передбачати трудно. Ви мене розумієте?» Твердохліб уявив себе у Леся Панасовича з Наталкою. Як він міг не помітити у професора пристрасті до повчань, що неминуче мало розвинутися від тяжкої самотності і фізичної обмеженості. Засліплений твердістю і силою духу Леся Панасовича, Твердохліб чомусь вважав, що побувати з Наталкою в чарівливій тіснєві набитої книжками професорова і малометражки це, мов би, здійснити прощу до якоїсь святині. Як добре, що Наталка тоді не захотіла й слухати про такі відвідини. Мов би, перечувала професорське бурчання про загрози шаленства, впадінь, гріховності, безпідставні звинувачення, недоречні підозри, і вже завчасно протестувати і гніватись на твердо хліба, який хотів показати її комусь, ніби свою власність піддати її ніжну душу випробуванню суворістю ученого. Була нічия, і такою хотіла зостатися. Тепер уже хліб мав час і можливість переконатися в цьому. А він сам? Чи здатен був звергнутися в найглибші безодні падінь, щоб злинути звідти?